бо адресовані на їхню домашню адресу могли потрапити до рук мами, а на дозапитання листів неповнолітнім не видавали. У листі було два речення. мала, дуже хочу тебе побачити. Нестерпно хочу побачити. Щоківіти спалахнули не маками, а трояндами серед снігу. Забухкало серце, голосно, на весь квартал. Як побачити? Як я поїду? До нього? В тюрму? Слякано подумала Віта. Він писав часом так просто, без звертання, а часом здрасту, люба сестричку». «Сестричка? Чи я?» Уперше не знала, що відповісти. Написала щось про школу, замові канікули. А на вулиці, коли верталася зі шкільного вечора, підстерігала, здавалось, сюди суща Зина. «Привіт», – буркнула. «Довго гуляєте?» «Вечір присвячений теченні», – чогось пояснила Віта. «Вже ж, сказала Зіна, трактор полі Дердердир, ми за мир, партія веде». «Я читала, а я у гай ходила». «Бідна маленька дівчина», сказала Едикова сестра. «Я тобі тепер на словах маю передати. Едик дуже хоче тебе побачити». «Але я...» «Готуйся», Зіна кинула різко, як постріл. Слово повернулась, але за пару кроків озирнулась. «І він тебе жде, більше, ніж нас». Віта дивилася вслід дівчині, котра розстала в зимові темряві. «Що вона скаже мамі? Як поїде? До кого? Він, він її жде?» «Десь місяця із півтора жила ми в Огрерці. Поїде, не поїде. Що скаже мамі? Як їхати? Навіщо?» «У тебе нема температури, Вітусю?» – одвічне мамине запитання. «Чого вона ні про що не здогадується?» Віта вже сердилась на таку проникливу маму котра виявилась сліпою і глухою, на себе обманщицю. «Ні, не поїде», – вирішила. «Зустрінеться через, ну так, на повних два роки». «Кажуть, що відмінять одинадцятий клас, то вона вже закінчить школу, буде студенткою, дорослою». Потім він написав. «Очора весна мені нашептала, що ти приїдеш». «Одне речення. Усе, усе». Віта зрозуміла, що мусить поїхати». Не тому, що ці слова, а тому «ні», «ні», ще раз «ні». Вона не закохалась, але через два тижні однокласниця Люда запропонувала поїхати до її бабусі в село. Уже потім вона дізнається. Людка, тріючниця, Людка сподівалась, що Віта допоможе їй підготуватись до вступу в технікум харчової промисловості. Я тоді став народжуватись план про всепту поїздку в село. Мама надиво легко згодилась відпустити її. «Ти вже майже доросла, – тільки сказала. Я й так заборгувала перед тобою. Цього року відпустка мені за графіком випадає восени. А та відпочинеш. У тебе буде напружений рік перед закінченням школи. Правильна, мама, усе розраховано. Підлавіта теж усе розрахувала. Чого вона так тремтить? Чого такий важкий наплічник? Ледь переставляє ноги. На вокзалі її чекають Зіна і мама Едика. Куплено квитки і для неї теж». Папа, подругу, до зустрічі, каже Люда й противно реготить. Я тебе об'ю, шепочегіта, колись уб'ю, може, й скоро. Моя дорога схожа на політ метелика до світла. Думку, що з'являється, вона проганяє геть. Гетик перебував десь далеко в Росії, у колонії за Волгою перед уралом, так сказала мовчазна Зіна. І Вітаж ішла й шепотіла рядки з його листа. Ти сидиш на моїй хмаринці яка з'являється щодень над колонією. Одна й та сама хмаринка. Щепотіла й проклинала себе, як би їй хотілось, щоб раптом на вулиці з'явилась мама. Перетнула дорогу і не пустила у цю поїздку. Мама її ніколи не била, хіба словами, докором, легким, спокійним, майже невагомим, який проте вдаряв об лице, роз'їдав душу. Розділ сьомий. Олесю вони знайшли біля річки, стояла і дивилась кудись на другий бік. А далі було, побачивши маму і бабусю, Олеся закричала. «Не підходьте, бо стрибну у воду!» «Олесю!» Мама кричала, а бабуся даст Сказала на диво спокійним, аж замороженим голосом. «Вона не стрибне, але стій на місці, не наближайся!» «Мамо, звідки ти знаєш, що вона не стрибне?» Віталія вимовила і зойквила. Її докір сполохав сороку на дереві над водою. Пташка знялася і перетворилась в маленьку чорно-білу, трохи видовжену пляму. Вони стояли на віддалі. Троє людей, котрі не знали, що робити. Віталія відчула, як її тіло пронизує біль. Невже укол передчасно перестав діяти. І тут Олеся гукнула майже весело. «Я вам дозволяю підійти». Капосне дівчисько, буркотливо сказала бабуся. «Майже твоя копія. Тебе колишньої. Треба ж так вдатись». «Ой, мамо, ходімо вже, раз їх хвиличність нам дозволяють». «Тільки йдем по волі», – навіщо сказала мама Віталії. Вони так і зробили. Наблизились тихо. мов справді збирались порятувати дівчину на березі від фатального стрибка в холодну весняну воду. «Яка ця весна, я не можу визначити», Раптом подумала Віталія. Довга чи коротка? Холодна чи тепла? Навіщо я дзвонила мамі? Усе зрушилось, і мені зимно, ой, зимно. І більше за тіло, болить, душа. Грусть восьмий. Віталія вже кілька днів перебувала в онкодиспансері у відділенні хімічної терапії. Медичку, медпрацівника, хай не лікаря, а медсестру, але начеб свою колегу її поселили в палату на двох. Ви боїтеся того, що з нами трапиться? Спитала першожня її сусідка. А що з нами трапиться? Сусідка подивилась на Віталію ошелешену. Ну, ми ж... Вона затнулась, боячись вимовити слово «Помремо», зрозуміла Віталія. Ні, закричала у неї всередині. Ніколи не вимовляйте цього слова, сказала Віталія. Вона того чекає від нас. Чекає вона, тобто... це тітка, сказала Віталія, доки не вимовимо «Усе буде добре. Ви так вважаєте? А вже ж!» Вони подружились. Софія була звичайною сільською жінкою. Але зять її працював в одному з управління облдержадміністрації.